Hola, bon dia de temps de primavera, el que tenim en perspectives de cara a aquest dimarts serà realment un dia molt tranquil, encapçalat pel sol, sense pràcticament cap núvol ni al matí ni a la tarda, i per temperatures que com ahir doncs, es podran disparar ràpidament. De fet, ja han partit unes temperatures doncs, no gaire baixes aquesta nit matinada, inversió tèrmica, i avui al migdia doncs podem repetir aquests valors, de 20 o 22 graus a moltes poblacions del Pirineu i del Prepirineu. Podem arribar altra vegada a aquests 21 graus a la Seu d'Urgell, se n'esperen també 21 a Puigcerdà o 20 graus a Escaldes en Gordany. i cap a les comarques de l'interior o al Pla i l'Altiplà doncs, temperatures també ben agradables entre els 20 i els 24 graus. Aquest bon temps vol continuar entre nosaltres fins al cap de setmana a l'espera d'algun canvi que pot arribar entre diumenge i dilluns en forma d'alguns ruixats, sobretot cap al Pirineu.